309. Zwingli Galvan, Reforma Catolică La 11 octombrie 1531, reformatorul elvențian Ulrich Zwingli cădea alături de numeroși camarazi ai săi în bătălia de la capăr. Ulrich Zwingli se scrie Ulrich H, spațiu, Z, W, I, N, G, L, I. De câțiva ani el sădise reforma la Zurich și în alte orașe. Grație lui Zwingli, zurichul se bucura de un prestigiu egal cu Wittenbergul dar amenințate cu izolarea completă, cantonele catolice se ridicaseră împotriva celor din Zürich. Numărul și superioritatea militară le asigurară victoria. Moartea lui Zwingli a oprit expansiunea reformei în Elveția și a fixat până la începuturile secolului al XIX-lea frontierele confesionale ale țării. Totuși, grație succesorului său, Henri Bulinge, opera lui Zwingli s-a menținut și s-a consolidat. Zwingli este autorul mai multor tratate, între altele asupra providenței botezului și euharistiei. Mai ales interpretarea euharistiei arată originalitatea reformatorului elvețian și tocmai datorită acestei interpretări, unirea cu mișcarea lui Luther nu se poate realiza. Zwingli insistă asupra prezenței spirituale a lui Hristos în inima credinciosului care primește împărtășania. Fără credință, euharistia nu are nicio valoare, formula? Citesc, acesta este trupul meu, închei citatul, trebuie înțeleasă simbolic, ca o comemorare a sacrificiului lui Hristos care întărește credința în răscumpărare. Luther invidia pe bună dreptate libertățile politice ale Elveției, totuși în Elveția reforma religioasă trebuia să țină seama de autoritatea politică, dar la Zürich, ca și la Wittenberg, libertatea religioasă încuraja tendințele radicale extremiste. Pentru Slingley, cea mai dură și mai patetică înfruntare a fost cea cu Conrad Grebel, întemeitorul mișcării numite de adversarii ei, Anabaptistă. Grebel nega validitatea botezului copiilor. Nota 19. De altfel, acest botez nu e atestat în Evanghelie, ori respectul pentru autoritatea unică și absolută a Bibliei era acum general în comunitățile reformate. Închei nota. După el, această taină nu putea fi administrată decât adulților, mai precis celor care au ales liber să urmeze viața lui Hristos. Prin urmare, convertiții trebuiau rebotezați. Nota 20 De unde termenul de anabaptist, de altfel impropriu, deoarece convertiții nu recunoșteau valoarea sacramentală a primului botez. Închei okay, nota Zwingli a atacat această doctrină în patru tratate, dar fără mare succes. Prima rebotezare a fost efectuată la 21 ianuarie 1528. În martie, autoritățile ecleziastice au interzis această erezie și patru anabaptiști au fost executați. Arestat în 1526, Grebel a murit în anul următor. În ciuda persecuțiilor, anabaptismul s-a răspândit pe scară largă, în Erveția și Germania de Sud, după 1530. Nota 21 Istoricii au evaluat ca fiind între 850 și 5000 numărul anabaptiștilor executați de la 1525 până la 1618. Ei erau arși, decapitați sau înnecați, închei nota. Cu timpul, această reformă radicală s-a descărțit în mai multe grupări, printre care aceea spiritualiștilor numărându-i pe acestul Sebastian Frank și Valentin Weigel. Ca și Luther, și Zwingli, Jean Calvin a trebuit să-și apere teologia împotriva anabaptiștilor. Nota 22 Pentru întâia dată, toată documentația a fost culeasă și analizată de William Balk, Calvin and the Anabaptist Radicals. Închei nota Născut în 1509 la Noyon, el a studiat la Colegi Montagu, 1523-1528 din Paris și-a publicat prima carte în 1532, un comentariu la De Clementis, de Seneca. După ce ia cunoștință de lui Luther, pasiunea sa pentru umanism cedează locul teologiei. Calvan se convertește probabil în 1533, iar în 1536 se refugiază la Geneva. Numit pastor, s-a dedicat cu fervoare organizării reformei. Doar după 2 ani a fost expulsat de Consiliul Orașului. Calvan s-a stabilit atunci la Strarbur, unde îl invitase marele umanist și teolog Martin Buse. La Strarbur, Calvan a cunoscut cea mai fericită epocă din viața sa. El a învățat mult grație prietenului său și a publicat în 1539 o ediție revăzută din instituirea religiei creștine și în 1540 un comentariu la epistola către romani, nota 23. Redactată în Franța, instituirea a fost continuu văzută și argumentată în nenumăratele ediții ulterioare. Închei nota. Tot în 1540, el s-a căsătorit cu Idelet de Bure, văduva unui anabaptist convertit. Însă, situația gravându-se la Geneva, Consiliul Cantonal l-a rugat să revină. După 10 luni de ezitări, Calva a acceptat să revină în septembrie 1541 și a rămas acolo până la moartea sa din mai 1564. În pofita anumitor rezistențe, Calvan a reușit să impună la Geneva concepția sa asupra reformei. Biblia este singura autoritate care decide în toate problemele de credință și de organizare a bisericii. Deși a fost constant angajat în controverse politice, ecleziale și teologice, productivitatea literară a lui Calvan a fost prodigioasă. În lângă o corespondență considerabilă, el a redactat comentarii asupra Vechiului și Noului Testament, un mare număr de tratate și opuscule în legătură cu diverse aspecte ale reformei și predici la epistolele Sfântului Pavel, etc. Capodopera lui rămâne instituirea religiei creștine, remarcabilă totodată pentru perfecțiunea literară a stilului. Ediția definitivă a textului latin a apărut în 1559, Nota 24. Un episod penibil a fost executarea în 1533 a lui Michel Servet, medic spaniol, competent, dar teolog amator care îl criticase violent pe Calvan. Pentru mulți, rolul lui Calvan în moartea lui Servet a lipit un stigmat reacționar protestantismului, la fel cum tratamentul aplicat de Inchiziție lui Galileu a stigmatizat Biserica Catolică. Închei nota. Teologia lui Calvan nu se constituie în sistem. E mai degrabă o sumă comentată a gândirii biblice. Calvin explorează și meditează în lumina celor două testamente citite de mai multe ori și înțelese din perspectiva augustiniană. Se recunoaște de asemenea influența lui Luther, deși acesta nu este citat. Calvin discute într-un chip destul de personal problemele esențiale ale teologiei sale, Cunoașterea lui Dumnezeu ca stăpânitor și creator al lumii de calocul și credința potrivit simbolului apostolilor, justificarea omului prin credință și meritele faptelor sale, cele două taine socotite valabile, botezul și împărtășania. Pentru calvan, omul nu încetează să fie păcătos, faptele lui bune ajung acceptate numai prin grația divină. Distanța dintre Dumnezeul transcendent și făptură poate fi apolită numai prin revelația conținută în Biblie. Totuși, omul nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu în sine însuși, ci numai ca domn arătându-se oamenilor. Cele două taine constituie mijlocul prin care Hristos se dăruiește credincioșilor. Calvan e considerat în drept cel mai puțin original dintre marii teologi ai Reformei, căci încă de la înțepenirea dogmatică a ultimului Luther, creativitatea teologică își pierde primatul în bisericile reformate. Ceea ce devine tot mai important este organizarea libertății individuale și reformarea instituțiilor sociale, începând cu învățământul public. Luther relevasă și-a ilustrat principiul cu propriei viață, importanța individului creator. Mai mult decât demnitatea umană, exaltată de umaniști, libertatea individului de a respinge orice altă autoritate în afara lui Dumnezeu, a făcut posibilă printr-un lent proces de desacralizare lumea modernă, așa cum apare ea în epoca luminilor și cum se precizează cu Revoluția franceză și odată cu triunful științei și al tehnologiei. În ceea ce privește pe Calvin, el n-a contribuit doar mai mult decât Luther la progresul social și politic al bisericii sale, dar a demonstrat, prin propriul său exemplu, funcția și importanța teologică a activității politice. În fapt, el a anticipat seria teologiilor politice în vogă în a doua jumătate a secolului XX, teologia muncii, teologia eliberării, teologia anticolonialismului, etc. În această perspectivă, istoria religioasă a Europei Occidentale după secolul al XVI-lea se lasă integrată mai degrabă în istoria politică, socială, economică și culturală a continentului. Ultima reformă importantă, cea efectuată de Concilul din Trent, 1545-1563, e destul de ambigua. Nota 25. Prima sesiune durată din martie 1545 până în iarna lui 1547, a doua din mai 1551 până în mai 1652, iar ultima din aprilie 1561 până în decembrie 1563. Închei nota. Începută prea târziu și obsedată de expansiunea mișcărilor evanghelice, reforma din Trent se dezvoltă sub presiunea istoriei contemporane și urmărește consolidarea puterii politice a Sfântului Scaun. Numeroși teoloși și înalți membri ai ierarhiei ecleziastice cereau totuși de câteva vreme reforme adevărate, mai întâi și mai întâi limitarea puterilor papei și restaurarea autorității episcopilor. Cu câțiva ani înainte de deschiderea conciliului din Trent și la insistența împăratului Carol Quintul, au avut loc la Recensemburg în aprilie 1541 discuții între teologii protestanți, printre care Buser și Melachton, și catolicii John Eck, Johann Gropper, etc. În câteva săptămâni, cele două părți au căzut de acord asupra câtorva probleme esențiale, de exemplu natura mântuirii ca dublă justificare. Din nefericire, conciliul face inutilă această apropiere. Papa și consilierii săi ezuiți erau preocupați de reformă susceptibile să împiedice în țările catolice apariția unor noi luter, zwingli sau calfa. Constituția conciliului era astfel concepută încât numai propunerile papei rămâneau acceptate. Cum era de așteptat, tendința reacționară a ieșit victorioasă. Totuși, concilul a restabilit autoritatea episcopilor cu condiția să trăiască în diocezele lor, a reacționat figuros împotriva imoralității și concubinajului preoților, a luat hotărâri importante în ceea ce privește instrucția teologică a clerului, etc. În plus, concilul a încurajat reforme de ordin cultural menite să satisfacă nevoia laicilor pentru o viață religioasă mai autentică. Ceea ce s-a numit catolicismul post-trentin este, în parte, rezultatul unor atari măsuri de însănătoșire, dar și al lucrării câtorva mari mistici și apărători ai credinței. Tradițiile mistici medievale și ale mai noii devocio moderna au cunoscut un avânt cu Sfânta Tereza Davila, 1515-1582 și San Juan de la Cruz, 1542-1591. Experiența acelei unii o exprimată de Sfânta Tereza în termenii unei căsătorii ce are loc între suflet și Isus, capătă un prestigiu excepțional în ciuda bănuielilor inchiziției. Nota 26. Vom reveni asupra acestei probleme într-un capitol final, consacrat morfologiei și comparării experiențelor mistice arhaice, orientale și occidentale. Închei nota. Dar mai cu seamă Ignațiu de Loyola, 1491-1556, întemeitorul companiei lui Iisus a contribuit la succesul moral, religios și politic al contrareformei. Nota 27 Născut la Loyola în 1491, Ignațiu a avut o tinerețe romantică și aventuroasă. Grav rănit în timpul războiului franco-spaniol din 1521, el a citit câteva cărți religioase, între care Imitatio Cristi și Viețile Sfântului Francis și Dominic, pe care s-a hotărât să le urmeze. Cu prilejul primului său pelerinaj la Montesrat, în martie 1552, el face legământ pe altarul Fecioarei să se consacre slujirii lui Dumnezeu. De atunci, Ignațiu a trăit o viață de extremă, asceză, postind uneori o săptămână întreagă, călătorind pe jos, în zdrânțe și rugându-se câte șapte ore pe zi. După ce învață latină într-o școală elementară din Barcelona, sosește la Paris în februarie 1528 și se înscrie la colegiul Montengu. Ia licența în 1534. Ignațiu capătă permisiunea de a constitui cu încă nouă tovară și un nou ordin, confirmat de curie în 1540. Limitată inițial la 60 de membri, compania lui Isus număra la moartea lui Ignațiu în 1556 mai mult de 1000 de membri. Închei nota. Deși a avut experiențe mistice despre care a vorbit, ceea ce alege Ignațiu de Loyola este mai ales apostolatul său, după o celebră expresie, citesc, contemplația în acțiune. Închei citatul. El este admirat în primul rând pentru faptele sale, orfelinate, case pentru fostele prostituate, școli secundare și colegii, misiuni în cele trei continente, etc. Esențialul doctrinei lui Ignațiu de Loyola s-ar putea rezuma după cum urmează. Supunerea absolută față de Dumnezeu, deci și față de reprezentantul său pe pământ, suveranul pontiv, precum și față de generalul suprem al companiei. Certitudinea că rugăciunile, meditațiile și facultatea de discernere care rezultă din ele pot să modifice condiția umană. Încrederea că Dumnezeu încurajează orice efort de convertire a oamenilor, deci și efortul de a se perfecționa pe sine. Încrederea că faptele bune, mai ales acțiunile de întrajutorare a celor în nevoie, sunt bineplăcute lui Dumnezeu. Comparată cu teologiile lui Luther și Calvin, aceea lui Ignatiu de Loyola este mai degrabă optimistă, ceea ce s-ar putea explica prin experiențele mistice ale lui Ignatiu, experiențe care i-au orientat atât metoda de contemplare cât și funcția și valoarea acordată a acțiunii. Supunerea oarbă față de reprezentantului Dumnezeu pe Pământ trădează originea ei mistică. O putem compara cu venerarea imamului și a maestrului spiritual, guru Dev, în hinduism. Și acolo, ca și la Ignace de Loyola, această venerație este justificată printr-o teologie mistică. Genul religios al lui Ignațiu de Loyola se exprimă mai cu seamă în exerciții spirituale, scurt, tratata cărui redactare a început-o după prima sa viziune mistică avută la Manesă, lângă Monsera. Este vorba de un manual practic, indicând zi de zi rugăciunile și meditațiile folositoare celui care, nu neapărat un membru al companiei, întreprinde o retragere în singurătate de patru săptămâni. Lucrarea prelungește și continuă o veche tradiție contemplativă creștină. Chiar celebrul exercițiu al primei săptămâni, efortul de imaginație pentru a alcătui în mod concret și viu un peisaj sau un episod istoric își are precedent în secolul al XII-lea. Dar Ignacio dezvoltă metoda acestei vizualizări cu o rigoare ce amintește anumite tehnici meditative indiene. Cel retras în solitudine în față să sacralizeze spațiul în care se găsește, proiectându prin puterea imaginației în spațiul în care se desfășoară în prezent istoria sfântă. El trebuie să vadă vechiul Ierusalim din vremea lui Iisus, să privească pe Iosif și ceara Maria în drumul lor către Betleem și așa mai departe. Chiar când mănâncă, el își poate închipui că mănâncă împreună cu apostolii. Sunt de subliniat precizia și severitatea exercițiilor spirituale. Orice elan devoțional este cu grijă controlat. Purificarea treptată a subiectului ce se supune acestor exerciții nu pregătește deloc o unio-mistica. Obiectivul retragerii este de a forma atlet spiritual.